закликав людину до мислення, до напруження думки. У Євангелії розповідається, як Бог дав двом рабам по таланту і похвалив того, хто свій талант зумів подвоїти, засудивши другого, який не зумів цього зробити. Все повинне підкорятися з розуму. Навіть випадок, казус, який стає це теж, як стверджував ще Стагірит, коли щось влаштовується задля якогось визначеного наслідку, але з якихось причин виходить щось інакше. Життя – це пізнання світу, інакше людині не треба було б і народжуватися. А коли тебе замкнено в камінь, яке тут пізнання? Боецій закликає втішатися філософією, а Бодо нагадує про прекрасну можливість самоочищення, навіть щонайменші гріхиски, Неж себе, відсуравшись від пристрастей. Хоч матимеш гріхів, Як у морі піску, На дереві листя, На землі трави, На небі зірок, То всі тобі відпущені будуть. Євраксія не почувала за собою Ніяких гріхів. Навіть ота дика підозра Імператорова щодо Конрада Не могла пристати до молодої жінки. Вона хіба що могла Дивуватися мовчанці Абата Бода, дже був їхнім супутником, бачив усе, знав, чому не сказав імператорові правди про його сина і жону, чому не спростував підозр, не відкинув обмови. Де ж тоді святощі, де правда? Так зроджувалася в ній нехід до всього, що походило від Абата Бода. Відкидала книги, Знов на цілі тижні вклякала коло вікна. Майже не спала, забувала про їжу, вганяла в плач добросерду вільтруд. Проти власної волі починала лічити камені, якими вимощені були замкові дворища, палацові гульбище. Тоді довкола палацу, тоді на вулиці, що вела до мосту через Адідже. На всіх вулицях Верони, у всіх городах Італії, у руслах висохлих от спеки потоків і річок на морських узбережжях. Коли відривали її від цього заняття, вона зазнавала розпуки і відчувала майже страждання. В числах було забуття, іноді заспокоєння, іноді тривога. Число тисяча селяло в душею праксію жах, тому вона обминала його. Доходила тільки до сотень, складала їх з допомогою абаки, громадила в сотні сотень, сотні сот сотень і ще в сотні сот сот сотень, і так без кінця, до цілковитого знезмістовлення свого дивного заняття, яке допомагало вбивати час цього найстрашнішого ворога всіх ув'язнених. Перетривати у часі і утримати в собі все ліпше, що ти мала. Духовна вищість, навіть покарана, однаково лишається вищістю. Але ж до чого може знадобиться твоя вищість і досконалість, коли тебе відірвано від життя, та ще такою молодою, самому розповні сил. Дорога, по якій не їздять, заростає травою і кущами. Та хоч як тяжко і нестерпно велося їй, Хоч який розпач терзав іноді їй серце, Йо в хотіла жити, Сподівалася без надій, Ждала сама, не чого. чого. Усіх речей, що перебувають у часі, Завжди є майбутнє, Хоч воно їм недоступне. Невільною людина є лише тоді, Коли вона порочна. Пороки ж породжуються незнанням, Тому дурість і найгірші Найгіршість пороків. Так само, як Доброчинствами, найважливішими, слід вважати мудрість, розсудливість, твердість розуму, спокій духу. В цьому людина може досягти блаженства, але блаженство дається тільки життям, за життя. Тому не слід квапити біг крилатих коней смерті. Жити. Вона хотіла жити, повинна була жити. Її жахлива здатність до вразливості Призводило до того, що нестерпний біль душі викликався речами найпростішими голосом вітру, променем сонця, людським криком, посвистом пташиного крива, звикала і не могла звикнути до всього, що відкривалося її очам з висоти вежі. Несамовиті світанки в горах, а захід сонця, мов кінець світу, та висування сухих гарячих вітрів довкола вежі. А десь у долинах Болога прохолода І шелест пшениць. Часто сизвата імла Полувала ліси і гори, І щоразу це видавалося дивним. Йупраксія не могла Ніяк звикнути до цього І не мала сили позбутися Нітючого настрою. Усі стіни вежі Були пошкрябані написами. Людина, навчившись писати, Уже не спроможна зупинитися це ніби якісь приємні хворощі. В писанні намагається чоловік, бодай, частково передати о той огром життя, який звалюється на нього і якому не завжди вміє зарадити. Тут нестримність радості і гнітючий сум і намагання передати мудрість і остре зухвальство і тупі дурощі смішна похвальба. Писанням Засвідчуєш про свою нерозривність зі світом І водночас борешся проти самотності Розмовляєш з людьми, з вітрами, з небом і з каменем Коли тебе кинуто в камінь, закуто, ув'язнено Скільки душ рвалося з цього каменю, з цієї вежі Рвалися на волю, а може й на смерть Відчайно видряпували на твердому камені свої імена Знаки Христа, і відомих лише їм заклять. Переходили у вічність, може тільки цими подряпинами, яких ніхто ніколи не прочитає, не помітить, а коли й зауважить,